کارا د ژوندانه لپاره دی کارا د خژولو لپاره دی کارا د جنونو لپاره دی کارا د مشر د خلکو لپاره دی کارا د عوامو لپاره دی دا ټول دي خاص او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 افغانانو تماریفی کی او د افغانانو پا ذهنو نوی وردنن نکی چپر ترکیه کی دی ترکیه سیکولر حکامو دی ترکیه ولس لپارا دی غرب پا خوخه انتخاب کرده ترکیه دی ناتوی وغڑای حیوان ده او دی لسگونو کلون رائیس مسلسل چه هر حاکم یرا شی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 او د دې سیمې دی وه دونو بچیان د ترکیه تا واري یو حکومتونو له خلنو ورليګل او ال طبيعې ترکیه په په هانتونو کې یا د مصر په په هانتونو کې دغه اسلام ورز د کول کې چې د امریکای نه او په حکومتونو او په نظامونو کې ال تاوي نافذ کړئ دا درېم تکای اسلام دی دي دموکراټي کې دي د دموکراټیک معنی دا, دا ده چې د خلکو په خوخه دی دي. زکه دموکراسي د دي خلکو د خوخه نظام توایي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 مختله ځکه د پر مختله د ظارت مقابل ک را ځ اسلام دیوي زور شکل دی پریخه وي نو شکل دی غه قی وي او پم تکای کوي چې د دوی په د تاریف کې ده. و چې دغه اسلامشه د دوی غواړي داې په خپلو احامو په خپللو قوانو او په خپله اخلاقی فلسفه کې د غرب احام اخلاقو او فلسف سره فرکو نه لري یو ډولدي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 اوکه تروریسم دیوی یوبل شی توای یوبل شی توای له جهات دین نو بیا جهاد مشروع عمل غنل کی جهاد دی بیا یو مشروع یو مشروع عمل غنل کیږي چې جهاد مشروع عمل وګڼل شي خلک به بیا کوي مؤاخذه باندې پختنه باندې څو محاسبه باندې هر څه سردرګمه دی تروریسم لپاره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 یا څوک کافر دي... د ټیکې نو د سخته بدوري پر اړیوغان کې په تلویزیون کې چا ته اجازه نه ورکای چې د کافر تکای و استعمال کړي د کافر د پر اړ دوی یا د کافر د ټیکې د پر اړ دوی نوې ټیکې وځا دي... کړې چې هغه دوی د مفکرين د لیکوالان د مونځورين د هغه ټیکې دی هغه ته وی نور ټکای و مسلمانان او نور په انګلیسي کې اذر ضرورت وای مسلمانان او نور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 دریم تکای شي د اسلام کې مودم سمانا نصرې نه منی هغه د اسلام اخلاق اسلامي اخلاق ځکه اسلامي اخلاق مسلمانان د دوه نرابې لوي په شکل <سؤال> کې رابې لوي په لباس کې رابې لوي په د په بڼه کې رابې لوي د انسانانو سره په تعامل کې رابې په خپل تفکر کې هر کې مسلمانان د دوی نه راپیلې او د دوی د ټولو په ټوله دنیا کې د دې دروګانو او د د اخبارونو د جرایدو د پوانټونو او د مکاتبو د فلسفانو او د تحقیقاتي مراکز د ټولو هڅه ده چې د اسلام د کوفر ترمنځ دا کوم فرق شته ده د لمنځوي سي ټوله تک د انسانانو په شي اڅې شپ سترګو شي د انسانانو په سترګو او ام دغه نظریه په انګریزي کې د اهيومنزم نظر ورته وای یعنی د انسانيت دوی وای چې د انسانيت د مقدس وګڼل شي انسانيت چې کله مقدس وګڼل شي او محترم وګڼل شي نو بیا ټول سره کې شریک دي چې ټول سره دي نو بیا ټول مقدس او محترم نو بیا د کافر دی بدای او د مسلمان دی نیکي خبره خود به خود منتفي شو لا منزل عرب کوشش کوي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 چاره د ټول ترمن شریک ده شغت شا شادي انسانیت ته من انسان زم انسان نه ته د ما, ما, دي ما احترام کو زه احترام کوم او دا په هغ وخت ممکن ده چې هر سړی خپل دین پرې دی نورو هر سړی دی خپل دین پرې دی ځکه که ته دی هغه احترام په دی خاطر بنکوي چې دیم انسان درته یو انسان دی نبی قران چې دی کافر معرفی فکر او تا ویل چې له سره دښمن نه کوي دا د تاسو دښمنان د وسره دښمن نه کوي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 د د سلور د سولاته د افغانستان چیر داسي یو معلوم شخصیت ش از هر شخصیت وي د از هر نفرغه داسي یو څوک در معلوم د چاته معلوم د دا؟ شیت از هري فکر د جهات کې تبارز وکړ ها او په مقابل لوري کې و ګوریا د دولت لستري محکميناني ولي تر دې نورو محاکمو پوري تر ریاستونو پوري تر سیاسي احزاب او تنظيمنو مشران پوري در مدني ټولونو او نور شيطاني ټولونو خوړي ودیل ټولو کې چې ګوري نه یو ځان ته برخه ایدي اظهر یاندي دا اظهر یانو د امریکایانو بل ورو ته کړل دوی ته ادارې و چلول دوی ته ادارې روانې کړې دوی ته مطبوعات و چلول دوی ته احزاب و چلول دوی د فکر او نظر خلکو تماريفي کړ دوی د دوی د نظرینې دفاع وکول دوی د په اړه مناقشه وکول د جهاد په ټول صف کې یو اظهر نه لیدل کید دا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 دغه رسم مخور یو استعماری او یو شغلګره اداره قانوني اداره معنا دغه په هیڅ د اسلامي ادارې په هیڅ معنی خلق کړه او ماريف کړه بیا غینه دفاع کړه او بیا د هر څه باندې روحانيت او د تصوف نومده دغه جمهور راهیده دغه اسلام نه ده نو دغه وجه ده چې د رن کارپوریشن د امریکایانو ته تحقیقاتي 자료 چده هغه وایي چې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 امریکان د موږ بوستان د موږ دوست امریکان بوستان مسلمان د کافر دوست کېدای نشي کافر د مسلمان دوست کېدای نشي د دا کفر او اسلام دا دوه متضاد نظری دي دوه متضاد فکری دي دوه متضاد دینونه کاناتونه دي او د تاریخ وګورو کی د یو د وسر په جګړه کې پاتې شوی انبيیاء علیهم صلوات و سلام الله د دې خطر لګیل شوی په خلاف باندې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 د اسلام بخرب اول او د پر د اسلام په نامه کوششونه دی روان کړی د اسلام او د مسلمانانو د بدنامولو د پر د اسلام د مسلمانانو د منځ وړلو لپاره د اسلام نوم او د اسلام وسیله د دوی لګیا د استعمالي او په ماهرانه ډول او په مکړهانه ډول باندې استعمالي دې ته متوجي وو شه همدغه وجه ده چې د مجاهدین اترمنځ دغه د اسلامي فکر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 لولو د <متحدث> سې سره وانه درک نکړه بس زیر زمینی کار روان کړ او روان کړو روان کړو بچي درک ټول کې ورول غوډه د سې ورول چې نه دوی په ځان پوسو نه مونږ په باندې <متحدث> پوسو لولو تنظیمونه لولو مشران لولو پروفیسران لولو پیران لولو حضرتان لولو شیخو حدیثان سرسخت <متحدث> سرسخته اخوانی تنظیمونه دا ټول یو اړ دي چې لپسافت ودرې دي شړمیګم دوېره پځای په پاتې د نس قائم در شالله دین کې کومه د حقيقي اسلام د معنا نه خبر نشو هغه د حقيقي اسلام لمفهوم نه خبر نشو ادغه حقیقی اسلام درک نه ک ل تعالی به سره له سره له دیګر سره لختل پیکاو راکټ سره په سبا نی انګريز په صفټي ولاړی دا زه نه آشنا خبر مخه مخ دا څوک چې د تاسې په خلاف باندې جنگلی دي د تاسې په کلي خلق د تاسې دی ولسم خلق دي دا څوک د حکومت کوي د ټول ګری په مخ دی او په ګړې په سردي تر اوسه pore د تاده وجل د پاره د تاده زړندولو د کابل په دروازو کې د تاده زړندولو د پاره په قران باندې استدلال کوي وې د رواني د کابل په دروازو کې زړندم کوي او بیا وی قران الله و ادی دوی همدغه سزا سٹاکلید ا کسان چې الله او دی په خلاف باندې جنگي سزا یې چې سخت سخت ووجل شي یوازې و منوجل شي دا ساده وی څنګه ووجل شي زجر باندې شي اول زجر ور شي معنی و تعذيب د و دی وحل شي توهين د کړ شي و درد ول شي به دغه نو ورسته ووجلش. او ورشلې اوبې چې ورشلې باندې څه پیو شي زوړند شي زوړند شي څو نه وخت د دوی پاتې شي به زوړم یو میاشت یو <تصفيق> يو وروه یو میاشت زوړ د پاتې شي وروه یو افطاری د کابل په دروازو کې روان پاتې او په پا دې ټول خبرو استدلال لکم ځای کوي د قران لا حدیثونه کوي او چکچکې څو کوي څو ورته لګي دي نه رته څو ورته لګي دي چکچکې کوي په هغه مجلس کې څو ورته نه انګریزان نه تا نسته دغه د دین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 راکیت سره، جبهه سره، زرگون وزرگون واسلوال سره، لده هرد سره بخلصتیو دروله. لده هرد سره بیرته دی اسلام و دی جهات پخلاف بان استعمال کرده. دی دیویر موجوده ده چا اللہ دنکی صبا و رزبا؟ منگو تاسی هم استعمال کرده کم دی اسلام حقیقی مفاهم و دا اسلام یو وحیه در، اسلام یو نظریه ده دا ایوازی دی،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 اورینٹالسٹ چې په انګریزي کې ورته وایي دا د اسلام لوی لوی عالمانی د اسلام په واره کې لوی لوی کتابونه لیکلي خو باور کنه نه لري مانی نه ایوازه تخصص ورکه کړی نو no, د اسلام لپاره دي ډیرو علوم ډیرو پوها او فلسفیتوب دا نه د پکار بلکې په اسلام باندې عمل وکړل د اسلام نه دفاع وکړل په اسلام باندې قانع کې دل پکارل د اسلام روحیه په ځان کې راوسته لو خپل فکر نظر کې راوسته وکړل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 د اسلام لپاره د دوستی او د اسلام لپاره د دومن ای الله لپاره د دوستی او د الله لپاره دمن نظرې او درین د اسلامی اخلا قو اسلامی اخلا خو د خلصف په اسلامی اخلا خوبانې ټین پاتې کلی دا درشان در ککی د انشاءالله شنو بمررهې دخمن دربانې نهخوادي او که هرر ی ورتیېې دابل نبی سبا خپلله ورتیې که د اسلامی اخلا خو شوي په ګ و په پړی و په خپل اسلامی لپاس به نه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 دې ماله پاسو دې له پاسو یوړو د دې ماده ژوند بڼه د دې ژوند بڼه یوړو نو به جنگي کوم سره چېشته اصلې ون د دوحمان د مستي د اسلام د د بس ټول انسانانی تیریو غزاربه کوي یو بلته بل خدای چې وسمای نو بیا دې سره چې کوم دي ولاو برال نظرینه تیری دل دې هم سره ومانل چې دا سره ومانل نو بیا وي چې ټال دو جihad د وطن وړانده یورز دغه ډول خلقونه شته اوس ورته شي ډاکټر دی ډاکټر ډاکټورا اخیسته په اسلام کې اسلام آباد دی په ملالی پوهانتونه دی ډاکټورا اخیسته ده په اسلام او ځان دی اسلامی اسلامي تنظیم یو اسلامي جهاد مشر بول غمه ته پختوخه لخلي باندې وای پختوخه لخلي چې موږ باید سل کاله دی امریکایانو په وجود باندې په با افغانستان کې صبر وکړو مولوی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 دې ماته وي یو امو کې قدم چی شود د دې د دلیل وي امو کې قدم چی شود مانا ده چې بیا باید دونه کوم نو که له اخلاق ورته شوې له ولاو برانم څه ورته ریږي چې له ولاو بران ورته شوې نو بیا په څه جهاد نو ورته ریږي چې له جهاد نو څه ورته شو بیا د جهاد له نصوس سره ورته ریږي چې امو کې قدم چی شود مانا ده چې بیا لاس ورو نو دا خبره